Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbjaahum bi ihsan ila jomiddin. Shiku e së nëruar, Allahune falenderojme, dhe vetëm përti në dimë dhe fali kërkojme. Levdata dhe bekime të Allah u qofë shemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen, shokët, dhe të gjithë ata që jenë djekin këtë rrugë dherin e ditë në fund të kësaj bota. Me lejani që në fillem të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 për besimin në botën tjetër. Bi qëfar regula, feja ndërton këtë besim. E para që duhet të dimë është se dita e gjukimit do të vje papik më dyqe. Nuk gudzojmë absolutisht asë të kemi më dyqen më dëvoglë për këtë ditë. Gjithë si të ndodë. Gjithë si. Nëse Allah Gjellewarë dhe dhe nëse ata, ati e tunë, lara i befiha,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 Koreisht e kontestonin saktësinë dhe vërtetësinë e pejgamberllukut të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Thënë nuk je i dërguari i Allahut. A nuk gjat Allahu ka më drugu postej? E kontestonin dhe dyshonin në këtë dërgrim. Dhe kërkonin kërkonin argumente të ndryshme mbrekullit të llojllajshme që të bindën se i dërguari i Allahut. Një nga to ishte çarja e Hanës. Eshtë hanë plot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 i besimit tonë në ditë e gjukimit, që ka thëtë? Thëtë se nuk e din asë kush, kohën, kur dëndohë ditë e gjukimit, posë Allahot asë o gjallë. Allahot asë o gjallë. Allahot asë o gjallë. Allahot asë o gjallë. Allahot asë o gjallë. Allahot asë o gjallë. Allahot asë o gjallë. Thëtë në Koranë. Jësë alunë ke anës sa'ah, e janë mursa'ha, kul innë ma ilmuha indë rabbi, la ju gjalliha li waktiha illahu. Nasur el-Araf, Allahu gjellewale a thëtë të pjesin ty o Muhammed për ditë në gjykimit kur të ndodhaja. Atërë Allahu i tha, Muhammedit sallallahu a seme, thuaj se ilmuha inda rabbi. Dija për këtë është egzot jam. La ju gjellihali vaktiha illahu nuk mund të njeh kohen e ndodhjes së ditë në gjykimit asë kush pas Allah të asë gjellë. Për ndaj, të gjithë ato spekulime që bëhen nga disa rymet caktuara fetare, nga disa njerët caktuar, se në vitin ka që do ndodhë dit e gjukimit, në këtë dit do ndodhë kataklizme e shkatrimi, sa janë ngarkuan njerës me këtu parashikimet të rajshmet të pacenrushme, dhe zakonisht dhe gjujë musliman në apysin. Subhanallah, kërë ishte problemi 2012-es, sa musliman në apytin, hoqë, përthuat, shtu që fa thuti, për që këmë e thun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 po në që se ndodh, po pregadit një, po për nduar një. Qëfar e themi Allah që e levora? Kënë është e sënën e dhe. Nëse ërë er njëri të këpë i gamberi, dhe i tha, oj, dërguar e Allahut, kur është dita e gjikimit? Kur do të ndodh? Ti përna fletë shumë për këtë, përna dërguar së do të ndodhë dita e gjikimit, e kur është kja? Qëfar thë Muhammedi, sallallallahu sall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 e kam pjytë s'ka ditë. Dhe nuk mund të adinë askush. Në nejme të binur se nuk adinë askush ditë në gjykimit, posë Allah o gjala gjelalu. Dhe ndaluat gjithë dollaj mënyra që mund të përdurët për të kalkuluar kinsë për mes rëzotatëve që të dalë nga këtë kalkulim, të dim njësë e kurrën dhe gjykimit. Së mund të adinë kur. Dhe regulli past, shiku e në ruar që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 bëjnë shumë edhe manipulime dhe spekulime në lidhe me shenjat e ditës gjykimit. Kjo ndodhi që ndullë të, kjo është e kja mëtët, kjo këtu, kjo është e që ka thonë pe nga mërësën për këtë. Bëjnë shumë spekime të pa qëndrushme, fatke të seshtë, në lidhe me atë që ka të bëjnë me shenjat e ditës gjykimit. Por, që duhet të qëndrimi <coughs> i besimtarë dhe besimtarës? Për balë, bes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 Bismillahirrahmanirrahim, shikojnë ruar, u rikëthujem përsri në pjesë në 2 të emisionit tonë që ka thot feja, dhe në tashme numri i telefonit për inkuadrim është i shfaqur në pjesë në përshme të ekranët e juaja, dhe presëm gjdo moment nga regjijat nga bët me dje për telefonat, dhe dhe të herë, ne kemi bukur shumë smesa para vetës që në kanë arritur në adresën tonë dhe kërkojnë zgjidhe përgjën nga nga ne. E... Uh, thëtë po silem vrasht me të familjës, po bojmë shumë nervoz, fëmivë i bërtas shumë si uh, të ruaj gjekë fëtovëscijnë. Filimi është duhet të dimë se pse në uh, përshambullë silem i vrasht? A e ke pyjtë vetën të në pse? Përshambullë do me bo një zidë, do me, me binë diko me bo diqka, po nuk shumë keme vrashti. Andaj gjdojgje që dojnë me bo me vrashti, me bucëi bëhet edhe ma mirë dhe ma bukurë.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 Allo, selam, alaikum. Aleikum, aleikum selam, vratulloh. Po, shdeqta me ta bonifikier rrëtë lecimit në amazit. Me u tu pre Kosovës, në Turqin. Po? Kysh duhet me shkotu në amazit dhe dhe dhe, dhe, dhe, dhe këni kini në akshomin edhe i akshijet. Po, e qartë, e qartë. Ndë ta e ketë me mitë e gu edhe analijot në rrëti muslimat misë 2 ose 3 veqa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 apo khiftum an yaftina kum uladinak kafaru nukisht mekat per juve qe kurin e u them te shkurto namazin apo kurin e ne luft kur keni frik nga armiku dhe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë mirat radjalallahu ta'al anhu sadaqaton tasaddaqallahu bi'alajkum faqbalu sadaqata kjo esh nje mirsi nje dhurat nga zoti xhala wala andaj pranojeni dhuratën e zotit Shkurtimi namazit është një begati që Allahu Gjellewala në e ka lehtësuar kërimi në ullëthim. Prandaj, Sabahu nuk shkurtohat falet dy reqate, farzi. Dreka nga 4 reqate falet vetëm dy, sunetit bin, sunetit në ullëthim nuk falen të drekes. Në ullëthim falet vetëm suneti i Sabahot. Sabahu në ullëthim falet njësikur se kërë inventonin, falet edhe suneti edhe falet farzi dy reqate. Shkurtimi namazit është një begati që Allah ullëthim në ullëthim nuk falen të ullëthim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 mund të më afrohet edhe vitrin nga se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem neuzim nuk e ka lënë asnjëherë sunetin e sabahut as namazën e vitrit ndersa forçit i ka fal të shkurtuara drekën i kin din dhe i acet ndersa sobon dhe akshomin e ka fal ashtu sikur që janë kjo është së përket shkurtimit ndersa vorrimi me sanduk është ndaluar nuk lejohet nga se kjo nuk është tradita e muslimanëve pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka vuruar çdo musliman diçsësi da të të jam vërosë me qëfinet e tyne, në varat e tyne, par pas andëk. E sandëk ku është tradit e huaja, nuk është e jona. Andaj nuk është e liuar që në këtë mënyr, ti vërosim të vdikur i tanë Allah dhe masmire. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam alikim. Aleikumussalam. Ndëjk ta me bon i pythje. Komni ba. shumë njësë suhin, dikush kur nëm, ose kur kur në shka padidhje, isha Allah e afor zhutit për budalë. Po. Do me thonjë në ekspojnën qështë se ka mund qitë. Po. Edhe Allah i është për blitë. Amin. Se nga të mështë me bërë. Amin. Se lomë aleikum. Aleikum, se lartë. Po, nështë, të kënej përha për lëllë e fjallë, po, kër dikur folë keqë, ose folë gjuna, pse, thë njerët, isha Allah Zoti, jelogaritë si me konë i qmenda për po budalë, pse? Pë Në liçmëndur flet çka do kuft. Allahu nuk jamë për gjuna çka flet ai. Sa ai është i çmendur. Andaj edhe një herë që ti thoin se ky ka bucunë, ka bushkeli, ka folë kaci. Por i shoq Allahu nuk e regjistron do si të keqë, do të e trajtojë si një liçmëndur. Kjo njerëz thonë për Allahu kush nuk e ka von? Jo, njerëzi që ka mend, nuk është liçmëndur njëri që është i logjikshëm, njëri që nuk uh, ka urtë smut mentale, nuk është, është budall. Apo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 Po të gjë. Po. E unë jam këtu në Kosovë, gjarin e kam zë i tremb për sa bojë master. E pyetëm është këtu, a boj me kod? Nëse sa e quanici. Unë pra ja nuk e ka kthetur vetën, po e ka shtin. Unë thonëva në avë, se në popoksatë me kalika thora nuk thirr atë gjë. A të me vagën e motër së të bënë bon e dhe, a shë animia për të gjatës është që të nga vagën, për nështë me rësë është e hinë zvitët të zvitët të panjone në rështë i motër Gjali, po. të më të ngruje, e më të po, e... gjithët të në zvitët Gjali është putar Gjomania dhe qështë me të të në fundë Gjopashnia Ka të ulë jo, akoma kushtojmë heshtë proba, qollëm kava, veç kur të qështohet ka tjetër. M'falë që ndjere, ç çka e thë ka gruñ? Ki. Po, po, po, po, po. Po. Bova e klobosim, mos po a ti të jeposh një adresë ata, bova ja ka 200, a ti parë dyshje dyshja. Po, po, po, po, po, po. E çort po, po, po, po, po, po, po. e, e kuptova. Në islam është që është e mërtit e shumë bukër e reguluar. Muslimani e mërtër muslimanin dhe muslimanin e mërtër muslimanin. Mirë po, muslimani e ka të lijuar me mërtu edhe ato që nuk është muslimani në qovë sa është nga i thartë e librit. Do të të qovë tjetë krishtar apo jahudi. Lejuat me mërë. Mirë po, du në pas kujdesë se neysra ajo do të bëhet edukatore e fëmijëve të tij. Neysra ajo do të bëhet ndërr dhe fytyra e tij. Ti. Neysra ajo do të bëhet uh, shoqruesi i tij jetës. Do të ketë miqësi me njerëz që nuk kanë të vetë. Do të ketë do të jetë e ligjëruar që ta t'iamundson çaja ti feston festat e saj, të shkon të të afër me të saj. Janë disa gjëra që duhet të jetë njëri i përgatitur për to. Prandaj ti e ke shvu mirë me marrje muslimane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 Andaj te te zoti xhelal xhelalu nuk ki shpresojm mëkat për kët, do thot veprim të djalit tënd, por juot josh me këshillu, juot josh me mësu çaj most undermal veprimet të ngutura të cilat mund të kushtojnë jetën e tij. Por qose ai nuk ndëgjan, atar është përgjegjësia e tij që e ka bur, te nuk ke për të k Allah xhelalu nuk ke gjëna për kët çështje. Kjo është ash çfarë mund të them për kët pyetje Allahu el-masmir. Uh, Qetër telefon të nukadrojmë? Kada, selam alejkum. Alejkum, salam. Në fali, kam një pytje. Por, no? Uh, Vloen, ka fillu më falë qëtaq është është filletuar. Por. Eze, uh, uh, sëtë u vënu për i tindje, ka me ndu që e mundët një falë i tindje në komple. E ka falë së si netin e drejtë, e, e i tindjit. Edhe i ka falë 3 partë të këndisë Kër e ka kryjt 3 të rekatë të këndisë ka sir hodja për akshonë edhe ka zonë 3 të rekatë parë të këndisë edhe i ka një për partë të akshonë Po, po e kuptu e kuptu më qartë Në rësë nërë E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 e farës nuk prishet kurthir e zanin e madhë tjetër. Mohamedi sallallasëm ka thënë, men edhe rake rake aten minë el asëri, qëblën të grube shems, fëkad edhe rake el asër. Mohamedi sallallasëm ka thënë, kush e arrinë një rëqat nga i këndia, para se me përndu dili, logaritët se ka falë i këndin koneve. Do të tëtë, një rëqat e ka falë në kone i këndisë, ndërsa tri tjera i ka falë në kohë të akshamit, se ka ak i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 Dodet këtash mos bëdhë kështu shumë e madhe që në udhëbylah shejtani më të bëu vezvesë me lona namazën prit të spo di më fal. Alo, a jemi su msoni? Jan mirë tani falu. Jo kështu. Falë se bëll milletu fal, por këtë gabim më ndodhi. Këtë gabim më ndodhi, prandaj përse të ikim dinë ndërë. Falë i keni bi fillimet dhe vazhdo matuti me namazet e tjera që të ka bëj për më fal dhe këtë këtë është në rregull inshallah. E kemi telefonin e inkuadrojm. Selam alejkum Hox, tindëru. Aleikum selam ورحمه الله. Do të na tërë rat nëse je xhonë, edhe bes. A ka ndonjë rrezik ti tjerë, një fs normal në vet? Edhe duket i të tash. Ne serioj xhonë apo? Allora bes. Po, jënë. po e çortë, çortë. Po. Ti thëtë të dua nëse e bën i gabim, tenduhësh, atë vetë bon, bon atë të mbulo, do të më dëgjon më shumë se ne ai. Sonovlera kanë dëngë se nuk do të shom lot të jetë. Po e çort. E çort shumë çort. E çort shumë çort. Uh, njëriu kur është gjënob duhet të shpejton të lahat nga se me larnet ti janë të ndëllilo shumë gjera namazi në zimi i Koranit gjendja ti e pasërt para lahat gjela gjera e kështë të mëral anë në qëse njëriu parë suje e vënon lorjen dhe vdëzën këtë gjendja kanë dikim kjo kanë dikim kjo nga se natë gjendje ka vdëj nuk është një gjendje pasërt Nuk po them se s'kan gjë anë, nuk di, nuk ka argument për këtë, nuk po them kështu. Por a është më mirë sikisht më vdek i pastërt i lëm, patyshëm se po? Do të thotë që ka një shkollë pak më olt se sa më qeni pastërt. Thash nëse ka vonu pa as hyrë. Po jsoni prano ka pas ulë. Ose ka qenë urtë ftohtë ka prit mula, uj, muze ujë dhe në këtë kohë duke duke prit për rrethona më të favorshme dhe më të volishme për mula. Ka ndonë më vdek kallona rut, atëherë patyshëm se ky s'ka përzi për, për lot për këtë çështje apo? Po dhe duke për se njerë jove që gjunëpë, po dhe ku nuk ko gjunëpë, ma mire me qmekon ma abdes, kur të desë, se pa abdes për shemë. Nëse sama so i pasër ti, sama i, so so i pregaditu që je për vdekin, aqë më vdekje mirë shtë jamë. Por që se vdekje pa abdes, se më tonë se ke bo gjunale, nërgërësaj, por për du më tonë që, le që se ma mire me dikë ma abdes, se pa abdes,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 Nëse ndoshta gaban një herë pendosh, gaban pendosh, gaban, gazetuesi thosh, "A të pakt pendona, ku mund sjellot ta mëshil deri në pendimin?" Nuk ta mund mu pëndu. të habit më pendu. Ta bitt në një gjinë tjetër, t'largon diku tjetër, dhe vdesni në një gjinë Allahu na lutë atë. Andar besimtari kur pëndu, të penduat tek Allahu, kush të të vendus, si në pendimin tërë që të vendos sinqerisht nuk e bën më atë gjinën. Sinqerisht. Nëse në, si në qofse ndodh përsëri mund gjinën e radhën e caktuar dhe gaban rëshat përsëri, pa planifikim, pa dashje për bien gjinën, atë pakt pendon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 Pra pëndohë, mos le shëjtani me të bëve zvizim e tonë që te përshet që së pëmuj në më shumë më në lërgu. Qa përbohë shëto pëndohë e bëgjunea pëndohë? Bëgjunea së asat më shë njerë tani pëndohë shëtani jo, me të më ashtu kështu për për pëndohë së arë të bësh më katë, shpesojmë që Allah që e leo ja, të falë. Ja, inkuadrojmë të telefonatë në radhës. Selamu alaikum, moj në gërë. Aleykum, sel Uh, një amë talë i familje së tonë, ka rëllë të një që është të shplekë nga kësijhërët. Po. Edhe para një avën e këmi jetë një që oh, të plene. Edhe të nga jë tjikë, a uh, talë i familje së tonë që të të rëllë me së në qëqë. Një po jo me andinë e vetë, në një amë tjetër. Po. Edhe mundohet me dhe me në augustu në rësë drejtë qaj që nuk ka ashtë për social, i ertirin me fëmijë të quçje. Kur i thënë se lavale këto nuk janë në diskutat një mëzen. Po po çka pasoj? Cila është pyetja juaj, ouais, çka po <acho> ju intereson pikë s'aj? Jo, le të thjeshim, nuk e ndon se çfarë dietin, ne doni që ia të falni familjarit. Ma dei filloi me çfarë dietrin, si sot le të thas tumë, po aq të tumë që i kemë E në njërë jo, jo t'jërë. A këne që të një hushme, Borukje? A i ka knuë dikosh? E këne pasë më shumë dëndëtën drushme. Ota sh nuk planar me që t'jë këmë. Mi qësë që na bajnë dušpa që nuk dërë, që i gëmë dhe i hotet veçëm. Të përërë këtë nuk e jetë nuk nuk në gëllë i tërshme. Që në pobërë. Po, e qërëtë, e qërëtë a uh, to detolean unë ju ndëjoj respekt për thënë juaj por kjo detoja të, të panevojshme më ditna apo fol po tha çada nëse për ju ju më ndëni se janë me rëndësimi i thonë çfarë i thuni por unë po a them se nuk kanë rëndësim. Çka thot ai çka bonai nuk duhet më mja vënë vesh. Gasahet në gjë të tjera të rëndësishme. Apo ju duhet më marr atë njerëz që më quhetin hoq i ditur, teni hoq e keni pasur shumë vënë konflikt, keni qujuën vënë të gabuara. Do të thënë me Himalia, me falle, me punë që ndaluara më i bë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 Sa ai ai ai shejtoni që është brën aty në katëshin më qutën juaj me këtë Koran. Si pëlqen kjo, po. Ai mundon me rezistu. Por ju jo mundoni që në mënyrë të ndryshme që më lshu Koran, më ngu Koran, edhe hoja edin pastaj se si më e trajtu. Sa kurai flet, ju nuk dini çka më bë mëto. Mund t'u shqetëson, mund t'u uh, shtëpien situata të pakëndshme, mund t'u keqpërdor kë pa diën ju e juë këtu më radh. Prandaj ju jo duhet më quteni hoj dhe hoja më e trajtuaj më tregu se çka duhet më bë aft. A ju të regonë se qëfar duhet të bëni me gjennë në këti të sëmuri. Allahu ha dhe mësë mire. Kemi të telefonatë, i në kuadrojmë. Selamu alaikum. Aleykum u selamu, rrhamu të Allah. Onë jëmë i vështatë në në dintë. E dhe e të që e një vjetë në bëjë namazë. Dhe me të një vjetë e kam të me krytë i shkohën i bartëna. Po? E të tash më kam bu shme, të të jam kam të jam të jam të jam të jam të jam të jam të jam të jam – Mu më bëlljë. – Po, e ku është problemi? – Me familian. – Po, qëka pëtë një familja? – Po, qka po më a bëllë që me së bëlljë, jo është që të përshpilë. – Po, po, të të të tërë? – Një ko që kërë qërështë. – Sënë të të shënë të më zë dëa. – Sënë të më a bëllë, jo është që më a bëlljë, që të të më bëlljë, në të shëtë që të t Në qartë, në qartë, në qartë. nuk ka asnjë pyetje e parë që na bëhet me këtë përmbajtje ku kemi ankesa me të vërtet që na shqetësojnë se një motor muslimane pengohet në Zbatimin e ullit e lata të të gjellë, pengohet nga familartë e saj, kërsnohet se do të dëbohet nga shtëpia. Ku dënë me quatë vazhë kërë qënë përshpijës? Ku dënë me quatë? Pëmbullohet qësë përshpijë. Mirë, ku me shkuaj? Ja? Rrugës përja dërëzën? Përja dërëzën rëziceve? Përja dërëzën gjithë ku? Ku të pja japqikët? Unë nuk e kuptaj këtë vëllohet unë nuk e kuptoj këtë që në këtë mënyrë të ta do probleme. Fëmia dhe kur bën krim po duhet më shnushë në spital. Te paramë më thonin smutin spitalin në qytet, në smush edhe pak çës në spital japën. Ej, ai ku tani ai ku më shnoshë? Nëse nëse nëse familjarët e konsurojnë smund jo mbulesën, po tham këtu kushtimisht. Mirë, po duhet në spital më shnoshë. Më rruit me qeshur, me, me besoj domata, çka të kash ti, a është në rregull shamia mbas, nda kena gabim. Por ju merret çespi shtëpia. Unë kur nuk po kuptoj. Por megjithëmohu të, të ndëruar, unë kam thonë disa herë për gjëjen këtë, duke thonë se duhet me zbatuar urrn Allahu Xhelalu Xhelalu. Në nuk e dim. Ata mund të çespi shtëpia të bëj kët, po shpesh ata nuk duhet kjo, kase Allahu Xhelalu Azza Rahmatu dhe të mbron me lel Allahu mëndon. Pa ndodh, nuk mund të jam në përgjigje. Unë qoma nuk, nuk mund të marr përgjësi para Allahut më annuam, nuk mundem të marr përgjësi para Allahut më annuar, para Zotit tim, që them në këtë rastin mos u bëla, unë nuk mund të marr përgjësi. Nëse ti e shtinkat deri dikur, kjo është përgjësinë tone. Allahu e din gjendjen tone më mirë. Ai e din më mirë se çfarë vepron me ty për shkak të shtyrës së shamis. Unë e kam proligem me thon atë që Zoti na ka obliguar ta themi.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 Allahu iqbetul mufall. Ato dashaka an frika se ti mumbulu, për shkakun që ishin pishkolla. Edhe mos me ta u shkollën e tyre, bdojnë me dua person mos u mbulon. Po mendoj se përvoja e shumë motrave e tregon të, të kundërtën. Motrat muslimanë janë mbuluar përkundër krishërimëve. Dhe kanë vazhduar motutin. Janë ngjatur nga shkolla, nga rrethin, nga familja, kanë vazhduar. Kan pas probleme shtypje personale, por shëmisë nga ato që rasti që unë i di është se kanë kaluar me sukses alhamdulillah. Ka qenë mësuar zot lumda. Nuk është fikshamia, por është fik presion, alhamdulillah. Po, di kur ka zonë më tepër dikon më pak, por mëndos se ti durr të mul me ful me familjen, dhe më thon që do kosh zhgjedhje debim pe shtëpis. Kjo është një obligim që Zoti më ka obliguar, në komunë zgjidhje. Dhe këtë njerëz duhet ta kuptojnë se feja nuk është zgjidhja e amë. Dhe ona mund të zgjidhim me ato që ka duan. Ani, s'po ju pëlqen më mulj tash, a kujt pëlqen amanin Zotë? Mund na pashem mas natë, rreku. Unë s'u prizhij, por kjo sa fjaja këtu. A as përvecën Dynamo fal apo? Jo as më pëlqen më fal. Ëmir, kur të pëlqen Dynamo fal, pëlqen më fal unë për shembull, veç natë mos më të punë, ditë më s'u fal. Veç natë do që më fal. Po s'ka fikë shto më çaf njerëzve. Allah ka obliguar më fal sa bën drekën i kindiën, a kam naci. E pëlqeu diku se pëlqen jugë natë më fal. Natë më fal. Edhe shëramia, i përqehu, si përqehu, përlemi t'yre është, nga duhet më mbulu, vajzë ato nga duhet më mbulu, nga që është obligim, fetar, Allahu Gjellewala i ka obliguar me ta. Dhe mëndën që mund të ndëhuar, ki frikë Allah nësatë ke mundësi. Mundahu, bishë të dhëmë e ta, shikëja gjendjen, nuk e di. Allahu Gjellewala të ndihmoftë. Kemi telefonat e nëkodrojmë. Aleikum salaam wa rahmatullah. Po urna po ndëgjojm. Jam sfida të gatish më arti në vërcë të motë golave social transformero. Edhe sikur sikur të thojë se ti të bën të shkëndijë ose lall me fryrë ti të ja po turshë sallat. A do të shumarax boa apo të? Po. Ne shpiti çfarë më ku? E qartë, e qartë në shalom. ë e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 rrugën e shërimit dhe rrugëdalës nga kjo plemë që të ka kaplu. Por jo me shku të këfaltorët, jo të himalijet, jo të himashru, se dërshëm nga se kjo, ta shtonë plemë edhe ma tjepër. Allahu Gjellë Allah gje në ruajt. Kemi telefonohet tjetër e në kodrojmë. Mëra ma uqë. Mëra ma. Mëra ma. Mëra ma. Në, pasë, uh, ti he të gjëfodë. E pa me trebë, pasë te o gjallë, Nuk, fal, nuk jam duke ju kuptu fare përshka këse ka shkëputja të më dha në telefonatë. A, jeshtë ja. pa të ndimë, nuk kumë me shkua? Nuk jam duke kuptu, sa kuptuaj pëndimë kumë me shkua dhe qëka, njëse ka të bëjmë të njëtë atë problemet të sihrit e kështë më radhë, thash për sëri, telefonatë në regjinë pas emisionit dhe meri numër në gjellarve, që mund të ndihmuj në këtë dretim Allahu edhe në masë mirë. Kemi të tërnuat të tërë? Orna. Selamat në. Aleikumussalam. Afro. Dërshan e ditë nëse një këtamë është me cikëll dhe dhe të është e pastrotë në kota Shamet.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 A ka të bëjë në namazin oh. e arti? Po. Në forum islamik kam lexuar se thala e namazit të arti, më e preferuar është falja të thale deri në tetekun e natës. Domthon kjo vlen më shumë për zhinim sendrorë, që e cila vlerësohet të kërkohet nga çdo mënyrë kohë se namazi i arti, që në metà të natës, vlerësohet më çdo kohën kimi të ndarë nga banë. Për shkak të doja edhe një komentim për këto çënim sa i vërtetosh kja dhe në namaz. Sej përket Piti se par Edhepse vente me shkëputje Por saj kuptova Bëhet fjallë për përdorimin e fjallës Inshallah në dua Në lutje Kur e lutë më Allah në gjellewale Nuk kemi në ujë me përdori Inshallah Nga se ti po, po komunikonë më Allah në gjerdë Nuk kemi në ujë me thona ti në së dënë Allah Nga se Allah në gjellewale në që se dërej përgjigit Pra e Inshallah është një fërdoj hamendje në lutje është një falaj jo, jo bindje në kërkes. Përndaj, pegamërës nëmë ka thonë, mos të thotë dikush për juve, Allah më gëfirli në shetë. Azotë falma në se dënti. Fejnë Allah, lamus la të krihele. La. Nga se Allah në gjellë në ka kushja imponën, apo në qëfse dënë qëtë nukënë. Ti të Tith, kërka me bindje. Përndaj, do të thotë duaja pranuat për dirës o në e lutim Allah në me bindje. Si kushja ka thonë, pegamërë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 e fuqeshme, se Allahu na përgjigjet. Veçanërisht për ato që e dim, sigurisht se Allahu i di. Sigurisht, sjela, o Zot më fal. Nuk duam o Zot më fal inshallah. Ju jo, o Zot më fal me bindje të prerë dhe lutje të sigurt dhe të qartë që Allahu të na fal mëkat apo të na jap atë që ne kërkojmë. Dhe së përkat namazit të iqis. ë do thotë gruaja nuk duhet të vënon namaz në iqis më gjatë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 Elabsen, pasigurja nuk folet me xhamatin, nuk ka obligim xhamatin, nëse sure ka mundësi me shty, deri kohë e vonshme dom, para se me kalu kohë asaj gjysmë natës, do thotë e shtyn, më mirë është për të. Për shkak kësaj do thotë llogaritësin e llej namazin natës dhe pastaj me abdes mund merr jo me fletë e kështu me radh. Por ju më shty për të kësaj kohë ngase ka një hadith që ndalën një shtyrë deri në pjesën e tretë natës, përveç gruas që ka arsye. Për shkak gruaja që është në me ciklim menstrual pastruhet, përshamë, pas gjysë më senatës, ajo falet deri sa, do të tjepët mundësia mu falë, para namazës sabahët. Por përflatë për gjendje normalet, zakonshme, nuk eshtu i namazën për tej, për tej gjysë më senatës. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Urna. Se demoni. Aleikumussalamatullah. Do, do, ta me voli që i tje? Po. A, është një të azeroj minatën e regajitit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 atër mund të bim në nërrisit të ndaluara që pegamberi sërlë, lë dosëm i ka, ka ndaluar. Uh, Inkuadrujmë edhe të telefonatën e fundit përsonët Aleikum e. Urna. –Mim Rama. –Mim Rama. –Selamu alaikum, haq. –Alaikum, selamu ala. –Maj jam nje e bërë të rërështë i bërështë. –Po? –Më në që bërë e përë tjetë. –Po? –Në nëse njëse më të punantë,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 Njën nga të drejta që Islamija kanë atua gruësh është e drejta e posedimit. Ajo ka drejt të ketë në prone soj atë që i takon. Në këtë rast edhe pasuria e fituar. Qoft e fituar në punë soj, apo qoft si të shëgjimi, që i ka nga baba i soj, nga nëne e soj, nga dikush nga të afrëmit e soj. Apo si dhurat martese që që qëhet meher. Në qoft si gruja ka në posedimit soj, sa si caktuar atë të hodash, ato e në të soj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 E kanë gjetur për punë, po për punë të tjetër, të tash dëson të punsoj dikon, shkojnë 2 muaj ditë, 4 muaj ditë. Kuria nuk duhet më qenë në atë mënyrë që, do të thon, gjojku duhet të porte mësuesë do të bashkëpunu. Do të thonë që drejtor ti punson dikon, rrogajamës në shërbim të shtëpisë. A ndahet duhet që burri dhe gruaja bashkëresh të udhëheqin anijen e familjes, bashkëresh të llojin shtëpinë. Por pse nuk në kupton asesi që burrit i bën padërgji gruas atij?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 Porto se në të aplogari para Allahut të manduar dhe këtë ras bon, këtë ras bon gjuna për dhëshim. Allahu na udhzon në rrugën e drejtë, dhe Allahu bëof që e, në familjen tonë të, të zbëhet rahmeti i Zotit. Lumturia, dashuria dhe përkraja ndër sër. Allahu na ruajt neve dhe familjet tona nga çdo keqbëras dhe ziliqor dhe mashtruas. Allahu xhala wala na mundsoj që të jetojm ashtu sikur është ai kënaqur dhe të vdesim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 आ आ आ